سورت الفجر دا مکی صورت سورته او پدې کې دیرش شایاتو نه دي سورت الفجر دا پوره سوره مکیه یا وحیات پکې هم ديني نشتا او ډېر ش پکې آیاتونه دي او پوره سوره کې د پدې کې 139 کلمات دي یوصل یو کم سلویخ پکې کلمات دي او دغه کې 597 پکې حروف دي ان سوا او دریکم تل یعنی دریکم شپک سوا دا په دې حروف دي په سورت الفجر کې دا غشي سورت الفجر کې دی د سورت الليل نه نا پخ نازل شوې ده کم چې له مکه را روان ده دا نه ده په پخ نازل او د سورت الضحى نه مکه نازل شوې ده چې له مکه را روان ده غم سورت الليل نه پخ سورت په حالت کې یو کم نوي یعنی نواتي نمبر 89 نمبر سورت د قران دی په حالت د نزول کې لثم نمبر صورت سورۃ القران کریم ل ما قبل کرے رب کنه او ما قبل کے بیان د مجازاتو یعنی د جزاء جزا او د سزا جزاء او سزا او بیان د مال د طالبین او مال د موریزین او دغه د محل د طالبین او مال د موریزین او پدې کې بیان د معظم افعال الموجبه هغه جزاء د فریقین دا فافعال موجبه کې معظم لوی شان والا اگر جزاد افریته نو دا موضود صورت پر بیان شهادت د عقلاو په واقعاتو واقعیاتو کې داګه کې جزاد اعمال چر دا هغه شروقي کې د دنیا او مصاحب دنيويي کې دي اگر عموماً نتایج د اعمال طیئ او دي دا، دانبیاو دا نه علاوه نکره پیغمبر علیه صلالو السلام ارشاد فرمایي بخاری کې د حدیث ده آیته کې دیکته د پوس کې حضرت جابر د تاسو کې بیا رسول الله ډیر مصائب ډیر تکلیفات بچاراجا هغه ارشاد فرمایي چې پام بیاو بیا دا غینې پخ خله هاو بیا دا غینې پخ دا غینې په نیکانو بیا دا غینې پخمو بیا دا غینې کمو نو معلوم دیږي داتې زیات مصائب پام بیاو راځي لیکن دا امبیاو مصائب داری تکلیفات هغه د هغه د لاس او د کمایې د وجہ نوي د انسانانو دا خو په دیوي چې د بد کړی ناغی وبال الله اللہ ورکی لکا لہا ما کا ثبت و لکم ما کا ثبت ما کا ثبت و علیہا مقت ثبت کے جسم ذکر دی لیکن آگا اشکال دید ہے کہ نواری دی دیگی لہا ما کا ثبت و علیہا ثبت کے انبیاء مراد نیدی ولی فا باندې چې چکم مصیبت دا اللہ را جی اگر صرف امت تقودن دا پارا او دا رحمانی کوم جواب کرے دے درجاتو چطول دا پارا او پا یاد انسانان او کوم گنای کړه وی داغه تداهم ملاویږي نو دا عموم ده نتائج د اعمال طیب او دا صرف د بنده په حق د نبی په حق کې نه ده یعنی نبی د دی د دی سورته د موضوع کوم بیان دے کوم باط دے د نبی مستثنا ده نو فرمای بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الذی یجمع القلائق یوم النحر الرحمن بالتعليم اركان الحج اريني <الرحمن> ممن نفع في هذه الاوقات يوم القيامه والفجر قسم ديوي په صباح دا په صباح قسم خوري دینه دوه صباحونه مرادغت کیش یو يو د هره ورځی سحر یو د هره ورځی د تاهر دا دی قسم دي یو د یوم النهر یوم النهر په هر کې د ناغه مراد دی دواره د نا مرادغت تو فرمای ول قسم میدی په سبا یعنی دی دیوم النحر په سبا باندې یا د هر ورځ په سبا باندې ول ناشر قسم میدی په سبا باندې ول ناشر او لشبې دا لشبې کومې دی اخر رمضان رمضان دا اخر ورځ دا اخر ورځ کې نه دی لشبې شان والے دی ومونګه او تاسو چل نه راځي کینه الله پر باندې قسم کړی او الله دی په کوم دې زبانه ختم کړی دا نه له عظمت والی شی بل نیوی ویا پر اخر له تشبو کې ډیر لوی عظمتونه دي ليله القدر نه به لکه مخې را روان دی او ډیر ډیر څه پکې دي الله اسماني دنیاوي ته را خوشي بنده ته وای چې یا بنده کا توغار ایمان او غواړا زمای یو بنده ذاتیش ته چوغاړي نشي بنده ته نه او غواړي نو ورکی بنده نه غواړي نو الله نه ورکی ځکه الله او مستغنی ذات ده او دا الله بارکه او تفاراضي الله یغ ذب حنه طرک ته توواله بنی آدمه یغ ذب حنه اللو الله تعال چې سوال فولې نه ترک کې الله له بنی بنیدمم نه چې سوال فینورله غ سوورځ او الله نه چې سوال نهین غ ورله ورزی دا پر د ب مینز بندا او د اللهې نو الله فرمي والپجرې قسم میديوي پهسههر باندی ولا یادلی ناشر واللا یاد ناشر او بې راون کولت ش باندی و الشطع والوتر پجوپ تا او تاق باندې جوپ تا جوت او تا دنه سموراد ده جوت نه مراد د تاهر دماس پهند د ما دګر منزونه او د ما کوتن د تاق نه مراد د ما قام درې رکات او د وېترو درې رکات دا جوپ تا دې کويری وللی لایتر او کثم او وی پشپ باندي کله چې داروانشي اذا یتر حلتی ذالک قسمون آیا پا دیکھے قسم دے لیدی آیا پا دیکھے قسم شتا لیدی حجر خواندان ادا کل پارا علم تر کیفا فعلا ربکا بیعاد آیا تا لیدی لیدی چسنگا اکرو فعلا ربکا سنگا کار اکرو سا پروردگار بیعاد قومیات سر ای رمزات العماد چی خواندان دو ای رمزات العماد چې خواندان دستنو الذي لم يخلق مثله في البلاد اغا لم يخلق مثله چې نې پیدا کړی شي په مثل داغي باندې په بلاد بقارونو کې وتمود الذين او تموديان اغا جاب الصخر بالواد جاب الصخر چې هغه شلول او ګټول را پوادو کې وادو کې ګټ شلول قوم د دې تاریخ مونږه تفصیل ذکر کړل دي چې دا ټوک او تا کا تور بار المختصر دا غرنو غر لول لو قرونو کې بينو کنه داتې کړو ن خپل وجودونه دې او یا, یا اتیا فو تا وجود بیو او یا په توजूद و او یا په ټا په سل پټا دا دازې چې دا دات تقریبا 20 پټ وې او دې چې و نه په سل پټا داتې وډې اوګدوګدو نو بیا به بی زان د 5000 ن بلډینګ جوړو په نكونو باندې په غرونو کې نو په غرونو کې دې به جوړو نو چې دې به 70 پټو یا به 100 فٹ میچ 100 فٹ بون دو 100 فٹ په اقامه کا جوړو بند د ځان په ډابل خامه کا جوړی دا به دې په غرونو کې ځان لا په نو کو نو باندې جوړول او دې 1700 خارونه دا د ګټو نه جوړ کړيو ګټو نه یو زر وو 100 خارونه جوړ کړيو خارونه ورها 1700 خارونه دا د ګټو نه یې جوړ کړيو په ګټو کې په نو کو نو ځان لا کړو او دې نه دا, دا جوړ کړيو و فیرعون تعدو تا د فیرعون چې دان وی کوو والره فیرعون می کوو والا, والا دګم تفسیر دا تاسو خیال کی راځین دا تفسیر نه مونږ کړي لږه دا کی زیات تفصیل کی بنو لکه کمزای کی لکه مختصر تفسیر یا وکاو بعض مفسرین وای چې د فیرعون کوج بچر لو ندی به د سترو ذر میګونه جوړ کړي یاد دي کنه د سترو ذر میګونه جوړ کړي چې کمزای کی ودی ځان لا ټینټونه لا غوله هې وڅه سره درو غمی کنه به یو مراتب د بل دادې کې کل خپل قوم له د تزاور کولا نو پلا ته کو کې به ورلمی نو ځکه دریم کول دارد چې د لختري لوی وي نو میکونواله به دوی ته وي چې دا خو زوره وردی میکونوالې دا درې خپل دی بارک راضی نو فرمای وو تیر او نذلوتاد او فرعون چې دې ذلوتاد میکونواله الینه تغاو فیل اگراتی ترکشی کردی و تغیانا منتشرا دنیا اقوار کردی و پی البلاد صدی قارونو کی فاسترو فی الفساد فاسترو فی الفساد فزیاد کې فدیک فساد فصب علیهم فصب علیهم ای انزل علیهم رب کا رب سا صوت عذاب اگر نو دعذاب دعذاب شدید اگر نو صوت سمعنا دا ای نو عذاب, عذاب شدید اگر قسم دعذاب شدیدہ دا دا چېونو دا په دیوان دی الله تعالی نازل کدا قبفه مان د انزله کړي عليه ربکا تو او عذاب ان ربک لبن مرطد دا کی تا پروردگار چي دي تا مکا کټ لیدون کړي تا پروردگار بل مرطد چې ګوري احوال د خلق لرا هغه تناس دي فعمل الانسان ای دام بتلاو ربو فعمل الانسان شکایت اول فهم الانسان بارا الانسان جرے اذا مبتلاو تلح چه مبتلا کی دلرا بالمال سرا ای اعطن نعمتا چه اللہ تعالی دے انسان لے نعمت ور کی داغا نعمت ذکر کئی اللہ فرمائی فهم الانسان اذا مبتلاو فز بارا الانسان تلح چه دل نعمت ور کی یعنی داغی پوجه امتحان کی واشی ربه رب ددو فاکرمه ونحاما فزدلا عزت ور کی پمال سرا ونحاما او ورګ دلا نعمت نعمتونه ورله ورکی په یابول ربي اکرم النبي اده پر زم ما پروردگار مالا مرتبه راکلا واما اذا مبتلاه او ظهران کله چې امتحان اقلی دده اي عامله او معاملت المختبري چې معاملت امتحان کوي ورته الله تعالی مفقد را عليه فقدرا عليه رزقه نو اي زيق عليه رزقه تنګي په بدباني مال ده دو چې کله الله امتحان اخلي نو مال ته بیا تنگي به شي دسه رزق ور له تنگي الله تعالی لګونه کم رزق کی نو پيقولو د سوی ربي يا هانا زم ما پروردگار ز ذليلا کرم ان ديا تي ما يه اي تو علا يخبرو نو په دې سورته بیا ده نا امید وي او صبر نکي لکه الله سوري يوسف کے د جواب کے ارشاد فرمایي ولا تيتون ال روح الا انه لا ييئس من روح الله الا القوم الكافرون تا دا امید مکوې د رحمت دا الله تعالی نه زکه انه لا ييئس من روح الله د الله رحمت نه نه امید کیږي نه الا القوم الكافرون دغه د کافرانو نو الله چې تاسو قوم د مسلمانانو وي نو تاسو ښا د الله رحمت نه نه امید کیږي نو فرمای كلا بل الله بلکه تاسو اقرام نکوي عزت نکوي دي یتیمانانو ولا تحاظو نا على طعام المسكين او دې ځول نکوي په طعام د مسکینانو باندې یعنی د مسکین په طعام باندې تربیب نور کوي واتاکولون تراتاکل لمما او فرایت تاسو میراث په وړل ډیر سره په وړلو ډیر سره لکه بل بیرشاد دي چې دېکیم د بلوغ وقرازی انو دیو ایلا قرات لیک زر زر شورو کا اځینه کی دی بالغ شي روش تورات نی بیا خپل مال غواړي نو پاغه وقته دی دی مال باندې شروع کی دا دی ذکر الله کوي نو فرمای وتاکلون التراث اکللمہ او قریتا تمیراث په پړو لډیرو ترا او تحبون المال حبن جمہ او وقویتا ثمالرا حبن جمہ دیر زیات په وویل کلا اذا دکتل ارض دکندک هرگز نا هرگز نا اذا دکت الارضو دکن دکا کلے چی جڈکا ورکریشی دیزمکلا پا پتکولو سخت سرا چلے ہوئی لکبالا کوٹ کیوئا لکنابل کال یا کشمیر کیوئا لہ نسو کچی زانی تے بچکڑے ہوئے نا الله چی پوال و راشی اس سوکت زانی تے بچکولے نفرمائی و جا ربکا والملکو صفن صفا رابسی ستا پروردگار رابسی پروردگار ملکو او م کې تف در طبف اوذ کې تاسو چې الله تع اطر انسانان چریي وج عرب که لکه دیت نه خدا معلوي الله براش نو چري ی سری رف ذمر وي چې دا روان چې چې الله بم دا سر راشي یا یوی مرره و لکه یو ځای نه راکووش چې الله ببد سر را کووش ی سری دومر او ای الله ب داې وکیږي یو سری ک چې الله ب دغه چې نیتالی طرف ذمرا ورکلو لکه جو ذات کملایاذ بالله ثم لا یاذ بالله نقل کفر کفر نه باچا تیر طرف ذمرا وې چې الله ودا سپات تی په تیر دا خبره کول دا کفر دی انسان کفر ته وته ولی لکه چې الله غزاد دی دا غلات د سنگلاب کې دی دا ووتی جهنم به یحل د مزید حدیث کې راځي اخر کې پپ دا جہنم کې کېږي د قدرت په غوږه الله تعالی کېږي دا جہنم بډک اٹ به د ټکي ګنا د به او د قدرت په به څنګه یې د دانچوم ویل کې دا تیر پب کېږي کدا موږ کافر کېګ لا شک په پر ولی دا کې ترګي چې دا څه ګونا تم سنگا پیچلی، سنگا خبری کئی، سنگا گوئی، سنگا آوری، سنگا بوئیئی، پاڑی اللہ تعالیٰ پوئی گی، پس دا اگر پاڑا بل صوب پاڑی ہے اثر، او کیفیت دا اللہ تعالیٰ بااندنے پوئی گی، صرف اللہ تعالیٰ پی، پاڑی اللہ تعالیٰ بااندنے پوئی گی، نو فرمائی، چه، اِن ربکا، نو، را تک بک اتا پر وردگار و جا را تک بک اتا پر وردگار تند را تک بک ای اگه تا پتا نشته تا نشتا و جا ربوکا والملکو صفا صفا را بش اتا پر او ملائکی صف در طف و جی ایوم ایذن بی جهنم را بود تیشی پدغ ورز باندی جهنم یوم ایذن پدغ ورز باندی یا تذکر الانسان نسیعت با آسل انسان نا لهذ که او کمځ نهوي د لره پیدا ده یاقول بې یا لطنی ایکاش پهدمې حياتي شمامال لګلی اما سالح د خپل جمعم دپاره یا پول ووا برې یا لطنی ایکاش قد دتې حياتي چې لګل حياتي بدیت نهادخ دې د حيات حياتي اوبدي د حيات مال صالح يوم يذ لا يعذب عذابه وحده فداغ ورغبان بها لا يعذب عذابه وحده عذاب بن ور کوي عذاب د د پشان کی څوک سمات لغره چې عذاب بن شي ور د عذاب د خدا پشان استوک بندا په داغ پشان عذاب نشي ور کوله ولا يثقوا ساقه او نه بکی دول شي پشان د پیدالو دا هڅوک يا يتن نفس المطمئن نا اے نفس مطمئنہ اتصادقت بتوحید اللہ اے اگا نفس ہو اے اگا صادق رفتوحید اللہ تعالیٰ صراح یا ایتو ان نفس المطمئنہ نفس مطمئنہ ابن عباس ابن جریر پر روایت کرا ابن جریر روایت تے اللہم ابن گسیر رحمت اللہ لے راغت تے دے غالباً بخاری شریف ہم راغت تے کہ کلا ابن عباد رضی الله عنه دی و پات شو چې و شو نو دا تیراغلا چې کلا دل کفن ورکوړو نو په دغه وخت کې یو مرغ غیره لا دنیا ورته قتل ټول صحابه هغه مرغې و لیدا مرغ او نیر کفن ته ور دن نشو د تینې او د کفن په میند کې نو چې مرغې وردن دن نشو نو خلک ټول حیران کیږي دا مرغې کو بیا راونه وتا دول خلق ورته ولار دي چې سوا خی د قبر ته ګسټو او قضیبه کې خودی نو په دغه وخت کې आवाज راغی یا ایت ان نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه پیدا ناتې مطمئنه تر دا د خپل پروردګار تر تلاله دل الله تعالی جنت ور دی دي صحابه ټول چار چا په رتاویل کتلې کې د اواز د کم ځای ناراضی هغه आवाज هم چا چې کم ځای نارغه بهرال قضیبه بن شو هغه دا یو واقعہ یو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د دېګنی جریر په والی طرح د ابن عباس راغستل بل حافظ طبرانی حافظ طبرانی پخپل کتاب کتاب الحجایب کې پخپل فن سر کړه هغه وایي چې فتان بن رزین ابي هاشم نه فتان بن رزین ابي هاشم نه د پخپل دا عجيب واقعه ذکر کړه دا واقعه توا هغه وایي چې دروم په کېتخانه کې دروم په کې فیدان ظالم بادشاہ هغه ظالم بادشاہ چو دې فیدانو تیوی چې کلمہ ایمان پریک دی کلمہ کفر وای هغه کلمہ کفر چې کلمہ کفر یې نو دوار ته چې کم کم نه وی خوا ته وی چې ترونه قلم لکه څنګه چې حضرت قباب حضرت عامر حضرت یاثر حضرت عمار حضرت ثمیا مشرکین مکه او چې د کفر <خبار> کلمہ وایږي ترونه په حضرت خباب په صلی الله علیه و سلم یاسر تر کلم شوه ده حضرت سمیا په ورچا باندې واله شوه ده دغه د روم بادشاہ د مسلمانان په طان باندې رضین رضین فتان دا واقعيتي ده په واقع فتان باندې رضین بن ابي هاشم دغه واقعيتي دغه چې دی وای چې زمنګ د ملګري چون ټولونه ترونه وال دوی زکه پرې یکه خانه نو دریو کسانو نورو کسانو انکار وکړه دا درې کسان چون وای دی مرتد شو دایره ته یتي بس د کفر کلمه وایو خو دین اسلام کو اجازت ور کړی دی چې وقلبهم مطمئنین بالایمان حضرت عمار چراغ نبی علیه السلام ته واقعا بیان کړ پیغمبر ارشاد او فرمایا له چې زړوی په ایمان مطمئن وی او وی او یا رسول الله زړه په ایمان مطمئن او زمما زړه ایمان نه درپریږي ورته وی بیا تا کافر شوی نه ته مسلمانې صرف زمرا یالمانو در باندې ظلم کو ظلم نه دي ځان بچ نو دغه درې د مرتد شو دغه واقعې د وی ویچه مونږ ویچه نه مونږ د کوفر کلمه نه و وی زموږ نه مخ کې یو کټ چونه ویچه نه سوال نه بي دغه د کلمه و نه دا ظالم بادشاه او د چې کوم دا کلمات د کوفر نه او په اسلام کله ولاړی ترونه ته قلم کئ او ترونه ورله نیرته ګرځوي نو وی چې یو نه سر هو نو ساری ورله نیرته وګرځو نو په نیر کې سر ترلان دی او یو تو خو پیواله بیا به روهو ته دا ورته وی جواب بادشاه یا ایت و ان نقتل مطمئننا ارجع الى دام چې نکانان کوم نه چېته سرونه قلم کې دا به جنت ته ې والله سره به راین سوي او تازه ک تازه به کااماب مومي غ سر دغهې خبرې کوولو بیا بهدن نهشه. بیا به راته خبرې دغه وکې چې ن م نه الا ر کې راضیت مرض یا نه د چې دغه وقت کې سومره ایطان ولاړو. او ټول مسلمانان شو. یو په د موقع د مسلمانان شو. یو موقع د ایتانو د مسلمان دو. د صورت الغرو چا نوجود د عبد الله ابن تامر ته چوغوري چې عبد الله ابن تامر معشومه له کو د پکشتای کې کین او فوجان ور ترولې غل ورته ور وی ورته ور وی ده دا کوي ورته د دریاب په میاست کې چې دریاب میاست فوجان پریوتل د پکشتای کې نیک پاتې شبيار راغل به باتازو کو بیاړ عالم مسلمان ورته وی غرته او جوی غرته ولي جو چې غر, غر توخته غورنه کول را پریوتل او دایتهونه د بیا بر ژوندې پاتې شونې د بیا راوې دغه بیا ژوندې هتانو ته ورده هتانو نم ژوندې پاتې ورته که چاري زمام مرول د مقتدوی د زماده مړولو یو طریقه د پرونی شان نزل کې بیان شوی و چې ته به وې رب هذا الغلام فنند پروردګار د دې غلام باندې د قتل الغوارم وی بیاږي او چل او دغه په بیا وشو د حضرت معاویه په دور کې زمانه تیری شیدای د پیانوس زمانہ پیغمبر علیہ السلام زمانہ راغلا د ابو بکر دور راغه 11 لاکھ مربع میل والا د عمر دور راغه 22 لاکھ مربع میل والا د حضرت عثمان بن نورین 45 لاکھ 44000 مربع میل والا دور راغه حضرت علی المرتضٰی 22 لاکھ مربع میل دور راغه حضرت معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ عنہ 58 لاکھ 48000 مربع میل والا دور راغه فدغه دور کی اوسری د آب د دغه دبی Uh, عبد الله بن عامر قبري چې کولاو گو. قبر کو قبر کولاو و سره چې قتل نو پټینه باندې لات پروت دې چې لات ور نه لر کړو دا غوښته تازه وینه داري شو وروښوي دا ور للات کې خود او ماغه تناق پناق باندې بیا پخرو پناق تخښو پناق بیا پخرو نو دا عبد الله بن عامر د شهادت په موقه باندې پسرګونو یتایانو ای ایمان راوړو یو دا موقه درېمو موقه امام احمد ابن امام احمد ابن حنبل چې کله د جنازه وا نظربنده په حالت کې د جین نه جنازه راوچته شو وا هغه جنازه راوچته شو نو په هغه وقته په جنازه کې شپارد لکه څنګه د مختص اندازي مطابقو چې کله د خلقو ته دي د خلقو د محبت او الفت ایان وقت نو شل ذرا لذر يهوديان لذر ایان یعنی شل ذرا اهل کتاب په دې موقع باندې مسلمانان شو جارج برناچا دا یو مشهور انګريز جارج برناچا د په دا وخت دا وي چې ندیرا اتکاله یا نه کال په ټول دنیا مسلمان وي په دنیا کې به تریه د مسلمانانو وي چا ورته د مسلمانانو سره توبلې نه شاملې دي ایمان نه راړي نو دا ورته وي به ایمان څنګه راړم به سې سوچ کې دې د درني قرانه مالکو جارج برناچا تاریخ کتابونو ته نو مراجعه کړئ دا ورته وي د مسلمانانو بدکارو ته چوغورم د مسلمانانو څنګه اګانو نو مسلمانانو سدونو د جنو توبورم نو مسلمانانو جوارګرایته چورم چو نو مسلمانانو دی حرام خورایته چورم چو نو د هر یو کار ته چورم چو نو زمما سره غواړي د تر په دې وجه ایمان نه راول صرف دا وجه هغه بیان کړو جارت برنات شاه ان دا یو د امام احمد ابن حنبل په جنازه کې شل زرکسان اهلي کتاب دا مسلمانان شو دا دغه موقع د تر وی نو کلی که داگه وقت دا تولی تایان مسلمانان شو نو بیا دغه بادشاہ کو ظالمو خیر ابو جعفر منصور دورو ابو جعفر منصور کم مسلمان بادشاہ تیر شوئے دی دا هاگه مسلمان بادشاہ تیر شوئے دی چې د د پا دربار که یوزل دا خوبولی دا نو خوبی چوولی دا پل درباریان را جمع کل وی ملک الموت را لپا خوب کی راغلو وی تیوی در کار وی ملک الموت را تا دا انو وېدا دې تعبیر څه ده نو خلکو ورتوي پینځرو دې پاس باندې مرغ راځي نور راغ لای ورتوي لتر دې پاس باندې مرغ راځي نه وې پینځه په پاس باندې مرغ راځي نور ور لای راغلې پینځه کې انټې پاس باندې راځي نور ور لای راغلې پینځه څوک ور لای پینځه کاله پاس باندې راځي چا پلټه تعبیر چا پلټه تعبیر بیانو امام ابو حنیفه نه چا ته پوښت وکړو وې دې څه تعبیر دې چې ملکول موت ورته دا څه وکړو د نه ته پوښت وکړو مرغ باندې کال امام ابو حنیفہ اور سبیتا کو بدینہ پوئی گئی تو کریم کو اللہ ارشاد فرمائی ان الثات لا تیۃ اللاریب فیھا قیامت رات دن کے رشت پکنیشتہ لیکن پینذتی زون ادا تیوی کہ دے, دے معلومات تر پلا تی حوی کہ او قیامت دے حوی بل مر گئے ان ویدا ورتی ملکل موت داوی چی پینذو تی زون بارک بسوال نہ کہ دیوانے طرف اللہ پوئی گئی بل سو پینہ پوئی گئی. امام ابو حنیفہ داتی وفقیہ اعظمو کی دا آیات تشریف کمن دا د خوب تشریف کړه چې 빈ዙ دې زو مبارک الله فرمایي هغه کې یو دا قیامت دې نو فرمایي وجی یوم ایدن بجہننم یوم اید یتذکر الانسان واننا لو الذکر یقول ای ودی لیتنی قدمت لحیاتی اے کاشی مالی کلوه دپل دنیا ابدی ژوند د پارا اخرت دا ابدی ژوند د پارا څه شي په یوم ایدن په دا ای غورز باندې لا يعذب عذاب او احد عذاب بشي ورکولې یو کس د چاپشان د ددای د عذا پشانېڅوک واللاله یو سف ساه او نه به ک دوې شي پشان دې دا داغهڅوک یا نف مکمنا نفت متمنا ایلا ر کوې ور چې خپل پرورزیګار طرت ته را ضته مرضه خوشالا خوشاله مرزییه راوز داوندي به درکې شي. رزا اور دیورار کړي شي ویویدارلا پدو کولی پیای با دي پداخل په بندگان نظاما کې اي زمرت القالسين ته نه مراد ده او دخول جنتي او داخل کې په جنت کې چاغه محال کاته دي